Кривиться, як середа на п'ятницю, Павло Васильовичу, я можу вам і на двері показати одне з двох або берете відпустку, або звільняєтесь. Мені зараз усе одно ніхто не потрібен. Добре, що я в п'ятницю не просадив весь гонорар за книжку. Гроші невеликі, але що б я зараз без них робив? Шукав би десь підробітки, бігав би висолопивши язика від редакції до редакції. А так можна хоч на перших порах жити, не бідкуючись. А так собі міркуючи, вийшов з редакції і сів на лавці у скверику. Відпочиваєте, шановний? Розплющивши повіки, я очам своїм не повірив. Невже переді мною сам Бузя Абрамович Харик? Він... Дастеменно він, я подивився у його лукаві оливкові очі і натхнено почав декламувати. «На хамалі, сыграй на скрипки снова, тебе я в грозно не стучу, я по складам мелодію учу, щоб, щоб, щоб я не діждав ні Петра, ні Павла, Невеликих святків, Бузі Абрамовичу, теж коли ви востаннє частували мене абрикосовим лікером». «Я по складам мелодію учу, щоб сочитались музика і слово», піднявши вказівний палець, закінчив вірша старий, худий, сивий харик і, трусанувши головою, мовляв «Ось так, юначе, сів поруч». Звідки ти, Павлику, знаєш поезію Ісаака Бронфумана? І не тільки його. Хочете дерові Ляпідуса прочитаю? Чи, може, вам більше вподоби Сара Вехтер? Як був шалапутом, так і лишився. У Бузя Абрамовича найлайдніша у світі усмішка. А от абрикотином нам уже не смакувати, тільки Берта Львівна вміла гтувати цей райський напій. Два роки як поховав. Я сумно зітхнув, мені справді тоскна. Не стало Берти Львівни, мене досі вважають шалопутом, та й здав. Посивів геть схуд, аж ніби висох, Дрібних зморщок на обличчі не злічити. Йому вже, мабуть, за сімдесят. Бузя Абрамович, ви на заслуженому відпочинку, чи ще й досі на передовій трудового фронту? Він тихо й вдоволено хихикнув. Який відпочинок, Павлику? Хто замінить Харика? Ніхто. Молоді охочіше в перукарі підуть. Манікюри, підікюри робитимуть. А в гримери їх не затягнеш. Грим це справжнє мистецтво, а за нього у нас платять мізер. Гримерча клун, мах, чародій. Він може з будь-якої жінки зробити королеву, а з королеви же брачку. Ти знаєш, і Юрія Мажугу, схоже він на Леніна і пирхнув. Тобі смішно? а з моєї гримерної виходив не актор Мажуга, а справжній вождь світового пролетаріату. Я сам зустрічав Юрія Миколаєвича в коридорі і сахався. Свят, свят, невже знову революція? Бузя Брамович, а мене загримувати, ну, як п'ятницю, ви могли б? Павлуку, для цього не треба ніякого гриму. Копияшик горівки через тиждень матимеш вигляд не гірший, ніж у будь-якого алконавта. Ви мене не зрозуміли. Я не хочу спиватися. Просто в визначений час мені потрібно бути схожим на п'яницю. Бомжа. Харик, не приховуючи свого здивування, розгоблений закліпав повіками. Павлику нарешті звався він з Пантеличина. Тобі це конче потрібно? Інакше б не питав. Тоді ходімо до театру? Зараз там немає нікого, і навіщо це тобі ніяк не доберу?